Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. L'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, critica la mesura que ha proposat el conseller d'Interior, Felip Puig, que preveu obrir les 24 hores del dia a les comissaries de les policies locals de Catalunya. Tot seguit, repassem aquest i altres temes en forma de titulars. L'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, discrepa sobre la idea proposada pel Departament d'Interior de la Generalitat de mantenir obertes les dependències de les policies locals les 24 hores del dia. En paral·lel, el conseller Felip Puig oferirà als ajuntaments una millora dels plans operatius i de coordinació en la mesura del possible. L'agrupació de defensa forestal de la Conraria participa aquest diumenge a l'onzena trobada del Voluntariat de la ADF del Maresme, que en se celebra a Vilassa de Mar i organitza l'agrupació de Burriac amb l'Ajuntament d'aquest municipi. La trobada arriba un any després de les grans nevades que van afectar el Maresme, amb danys superiors als 33 milions d'euros i ha molta feina encara per reparar-los marcat dins els actes del Dia Internacional de la Dona que va tenir lloc dimarts passat, la sala d'exposicions Casal de Tiana acull avui a partir de les 7 de la tarda la interpretació de dones quotidianes del duet d'Alicies, cinc relats acompanyats al saxo sobre la capacitat femenina d'afrontar les dificultats i transformar la realitat. La Sala Albenis de Tiana acull aquest dissabte a partir de dos quarts de deu de la nit la representació de l'obra Fora de Joc, l'últim text del dramaturg Sergi Balvel dirigida per Cristina Clemente, una ocasió també per veure la tianenca Anna Zcona, que forma part de l'elenc d'actors i actrius de l'obra. I l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana ve marcada pel compromís que tindrà el vòlei Tiana a la pista del Sant Boi en una de les últimes oportunitats d'accedir a les places descents de categoria. També tindrà un compromís important al bàsquet Tiana, que després d'haver descansat la jornada anterior, rebrà la visita del Fontajau en un nou intent de situar-se com a líder en solitari.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 Emili Muñoz troba fora de lloc la proposta de Puig, entre d'altres motius perquè els tianencs i les tianenques ja tenen a la policia local a la seva disposició les 24 hores del dia. Les 24 hores hi ha servei de policia tiana i les 24 hores la policia està a l'abast de qualsevol ciutadà a través dels mecanismes de comunicació i d'accessibilitat que, que tenim adoptats. Per tant, no és com novetat. Ara, si vol tenir més oficines, aquest senyor, conseller tenir oficines obertes i altres serveis oberts, no ha de fer altra cosa que ampliar el finançament dels ajuntaments perquè puguem tenir ...uns serveis més complerts, però a Tiana a les 24 hores... ...el ciutadà pot accedir a l'atenció policial que requereixi. L'alcalde de Tiana no entén que en un context de crisi econòmica... ...com l'actual, Felip Puig proposi aquest tipus d'actuacions... ...i reclama al conseller mesures per millorar el finançament local. Aquest és el joc de mans que està fent aquest senyor... ...que se'ls quedi pel seva casa, però per als ajuntaments... ...que no faci més invents perquè estem al límit... ...de les possibilitats raonables i les idees brillants, si no van acompanyades de recursos, més val que se les calli. Muñoz assegura que els consistoris com Tiana es veuen obligats a fer els seus pressupostos cada vegada més austés i critica les propostes realitzades pel Departament d'Interior, des que Puig és el capdavant de la Conselleria. Interior encara no ha concretat com es distribuiran els Mossos d'Esquadra que vagin sorgint de les noves promocions, però admet que l'àrea metropolitana s'endurà bona part dels nous agents. En aquest sentit, es preveu dotar de recursos humans el desplegament territorial que ja ha culminat arreu del territori. Segons el conseller d'Interior, Felip Puig, igual que hi ha alcaldes que exigeixen més policies, els municipis han de col·laborar i mantenir les dependències de la seva policia local obertes les 24 hores del dia, com ja fan els Mossos d'Esquadra. Estic convençut de que si el propòsit de tothom és treballar més i millor, doncs, podem posar al màxim en tensió doncs, tots els equipaments i totes les infraestructures que tenim. No? I em sembla que, de la mateixa manera doncs, que algun alcalde pot reclamar 1.000 Mossos d'Esquadra més per una ciutat, doncs, el que podríem pensar és que la totalitat de les comissaries de la Guàrdia Urbana d'aquesta ciutat doncs, també poguessin estar obertes a les 24 hores del dia. D'altra banda, Felip Puig ha anunciat que en els pròxims mesos es farà una redistribució dels efectius dels Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat ciutadana i més presència policial al carrer. En aquest sentit, Puig ha manifestat que el govern no actuarà a cop de crim i ha afegit que en tres mesos la policia tindrà 750 efectius més en pràctiques i que això reforçarà la presència policial a tot el territori. El conseller d'Interior afirma que la delinqüència a Catalunya està sent continguda i que en la mesura del possible s'augmentarà la presència policial al carrer. Segons Felip Puig, l'entorn pressupostari requerirà polítiques de rigor econòmic i les forces de seguretat hauran de treballar igual malgrat les dificultats financeres. L'Agrupació de Defensa Forestal de la Conreria participa aquest diumenge a l'onzena trobada del voluntariat de les ADF del Maresme, que enguany se celebra a Vilassar de Mar i organitza l'Agrupació de Burriac amb l'Ajuntament d'aquest municipi. La trobada arriba un any després de les grans nevades que van afectar el Maresme, en danys superiors als 33 milions d'euros, hi ha molta feina encara per reparar-los. La resposta per part de la Federació del Maresme de les ADF, Ajuntaments, Consell Comarcal i Parcs Naturals, no ha estat suficient per eliminar els arbres caiguts i el brancatge trencat als boscos particulars. Segons les ADF, les subvencions no van arribar a la gran majoria dels afectats i es va quedar gran part de la tasca de recuperació forestal per fer. De fet, calculen que gairebé un 70% de la superfície total afectada al Maresme, més de 14.000 hectàrees, segueixen avui en mal estat. El coordinador de la ADF del Maresme, Oriol Bassa, assegura que Tiana no és dels municipis més afectats per la nevada del 8 de març del 2010, però reitera que encara queda molta feina a fer, sobretot en els boscos privats. I en aquí és on no, no han fet la feina. El que serien municipis des de... Des de... Hi ara els dos més afectats, eh, els més afectats seria l'eix que agafaria Vila, Sada, Dalt, eh, eh, eh, Orrius i, i, i a Cabrera de Mar després tindríem un altre eix que seria des d'Arell damunt fins a Tordera, serien els dos eixos més importants. En Aquí no s'ha fet la feina, aquí encara si aneu, si aneu a passejar per Tordera o per, per Santa Susanna o per Palafolls encara hi ha quilòmetres i quilòmetres quadrats de bosc on no s'ha actuat, on està ple d'arbres morts i on és un hi aquests problemes que estàvem indicant. Això representa un alt risc d'incendi forestal i un increment de plagues per la fusta morta abandonada al bosc. En aquest sentit, la Federació del Maresme de les ADF alerta que aquest estiu caldrà estar molt atents pel que fa als incendis forestals i més quan es preveu una reducció significativa d'alguns dels mitjans que les administracions aporten a la prevenció i lluita contra els incendis forestals. Tiana forma part de les ADF de la Conreria, amb sis municipis més: Martorelles, Alella, Sant Fost de Capsentelles, Montornès del Vallès, Vallromanes i Santa Maria de Martorelles. Oriol Bassa considera que les administracions haurien de tenir més en compte un col·lectiu de voluntaris que Catalunya frega les 15.000 persones i que suposa un gran estalvi a la Generalitat. Estem parlant d'un moviment d'un número d'hores. Per exemple, l'any passat es van fer a tot el Maresme. Vam estar comptant les hores que havien fet totes les ABFs de tota la comarca, fent tasques de prevenció i tasques de neteja de camins. Penseu que l'any passat van tenir, les ADFs van tenir molta més feina de, del març al juny que del juny a setembre. O sigui, van tenir molta més feina netejant camins que no apagant focs. Això també és una sort, és un avantatge, perquè no van tenir focs. I, este, i estem parlant d'uns doncs, costos que si s'haguessin de pagar diners, el voluntariat del Mares no pot estar costant cap a un milió d'euros d'estalvi de, de, de sous per, la, per les administracions. Recentment, les ADFs de la Conreria han realitzat el curs bàsic d'extinció a incendis forestals organitzat precisament per la Federació del Maresme. Aquesta onzena trobada de les ADFs en què s'hi aplegaran les agrupacions del Maresme i també les del Vallès Oriental se celebrarà davant la Biblioteca Municipal Ernest Lluc de Mar i manté l'esmorzar com la principal activitat. En definitiva, es tracta de fer un reconeixement a la gran tasca que fan les dones i homes de les ADF de manera voluntària en defensa de la natura i els boscos del nostre entorn. Tiana, primera hora. La sala Albènis de Tiana acull aquest dissabte a partir de dos quarts de deu de la nit la representació de l'obra fora de joc, l'últim text del dramaturg Sergi Balbel dirigida per Cristina Clemente. Una ocasió també per veure la tianenca Anazcona que forma part de l'elenc d'actors i actrius de l'obra. Fora de joc és la història d'una família benestant amb una filla superdotada. El pare i la mare encarnada per Anna Zcona faran tots els esforços per tal d'aconseguir una beca perquè la seva filla pugui anar a estudiar als Estats Units. Finalment els deneguen i a partir d'aquí comencen a plantejar-se fins on poden arribar per tal d'aconseguir que la seva filla vagi finalment als Estats Units. Anna Zcona ha donat més detalls del que s'amaga darrere aquesta obra. És de com de com li costa a la gent reduir les seves despeses... A sacrificar algunes coses de, de, la actuada, de la seva vida quotidiana. I, el, i llavors, de fet, la història està en què arriben a plantejar-se per poder treure diners. Aquí és on entren les històries de pares, fills, avis... Aquí és on, de cop i volta, apareixen tots els problemes de família. No? Quan hi ha crisi, sempre apareixen coses dures i, i aquí també apareixen. La història de la família també conflueix amb la de l'immigrant argentí que cuida l'avi, i és que a causa de la crisi tots veuran trastocades les seves aspiracions de futur. Però la crisi no deixa de ser un pretext per explorar les relacions entre els personatges, les seves mancances, els seus anels i tot plegat amb una mica d'humor àcid i algunes engrunes de fantasia. Per aquells que encara no hagin adquirit les seves entrades, les podreu comprar a partir de les 8 del vespre, una hora i mitja abans de la representació, a les taquilles de la sala Albènis. Tiana, primera hora. Notícies. Ha marcat dins els actes del Dia Internacional de la Dona, que va tenir lloc dimarts passat, la sala d'exposicions Casal de Tiana acull avui a partir de les 7 de la tarda l'interpretació d'heroïnes quotidianes del duet d'Alicies, cinc relats acompanyats al saxo sobre la capacitat femenina d'afrontar les dificultats i transformar la realitat. En aquest espectacle de petit format, la veu i la melodia es fusionen en una complicitat íntima per interpretar unes històries iròniques, tendres i sorprenents, relats que han estat escrits i compostos expressament per ser portats a l'escenari. El duet d'Alicies, amb una llarga trajectòria en el món del circ, aposta per per un activisme diferent en el qual coneixerem històries quotidianes basades en les experiències personals de la veu del duet Adelaida Fries. Ens ha explicat què la va portar a idear aquesta actuació. Jo vaig sentir la necessitat, vaig pensar però, però escolta, i les dones com pensen? Com són les dones? Què? De què, parla, de què parlaria amb les dones, perquè realment les gires, els assajos, en fi, tenia poca, poca, sí, poca companyia femenina, i aleshores va haver-hi una època en què vaig sentir una gran curiositat i una gran necessitat, i ara tinc moltíssimes amigues, eh, també fantàstiques i excel·lents, i, i per, per ajudar-me jo mateixa a indagar sobre el món femení, doncs vaig començar a escriure molt sobre elles. Entre les històries que es podran escoltar hi haurà relats sobre dones que tenen cura dels fills amb un alt grau de dependència amb el tractament físic i també el psicològic. I Tiana encara acollirà una proposta musical més. Serà el cocodrulo del casino de Tiana a partir de dos quarts de dotze de la nit. Allà, Dan Iglesias, al violí i Alfons Cortés, a la guitarra, interpretaran diverses versions de temes que apareixen en múltiples pel·lícules. Dan Iglesias explica quin ha estat el procés que han seguit per preparar el repertori d'aquesta nit al cocodrulo. Vam buscar temes que sí que que no, no siguin molt forçat, Eh, l'arranjament, no? que, no, que no quedés estrany. Bueno, doncs hi ha sorpreses, històries, però bueno, jo crec que, és, que va estar ben aconseguir. La veritat és que, que estem contents eh, de la feina, ara veure com quedarà i a veure com la gent ho rebrà. L'acte, recordem-ho, començarà a dos quarts de 12 de la nit i servirà de preludi d'un cap de setmana amb Can Coral i Teatre a la nostra vila. Ràdio Tiana, notícies. L'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana ve marcada pel compromís que tindrà el vòlei tianà a la pista del Sant en una de les últimes oportunitats d'accedir a les places d'ascens de categoria. També tindrà un compromís important al bàsquet Tiana, que després d'haver descansat la jornada anterior, rebrà la visita del Fontejau en un nou intent de situar-se com a liderant solitari. Comencem amb el volei Tiana, que aquest cap de setmana tindrà un dels partits més importants que haurà de disputar d'aquí a final de temporada a la pista del Sant quart classificat. Les tianenques acumulen tres derrotes consecutives que l'han fet baixar fins la sisena posició. Una nova derrota podria deixar les tianenques gairebé fora de tota opció a pujar a la primera divisió catalana. Ens dona més detalls el coordinador del Bola Tiana, Enric Cardús. És un equip eh, fort, també, i, bueno, i, i la l'aprendegem aprende, amb aspiracions de guanyar. Ho venguen aquí i possibilitats per guanyar-lo tenim, sens dubte. Uh, però uh, fa falta pues, en l portes és, és molt ten totes les, les possibilitats o les condicions per fer-ho i, i les coses es torcen pues. i a més els, els altres equips també juguen i s'esforcen i, i volen guanyar i lluiten i en futbol, el Centre Cultural i Esportiu Tiana tindrà un compromís a priori assequible davant l'Àguila, l'equip que ocupa una plaça de descens. El maig serà clau pels tianencs després d'haver caigut a la jornada anterior davant la Juventus de Mataró, cué de la categoria. Aquesta derrota deixa l'equip sense marge per una nova ensopegada i encara menys contra un rival directe per la permanència. Pel que fa al futbol sala, aquest cap de setmana la Conreria visita la pista del Castellà, els blaugranes venen d'empatar l'anterior jornada amb el setmanat penúltim de la taula i encara han d'assegurar la permanència matemàticament. Sentim el coordinador esportiu del futbol sala la Conreria, Antoni Bravo. Un equip que ve, eh, em sembla que tercer per la cua o quart per la cua, però que també és, bueno, segurament una posició una mica enganyosa. Bueno, la posició segurament mer merescuda, perquè per això allà, però que també és un equip que jo crec que és complicat i té un parell de jugadors amb moltíssim nivell. Bé, bueno, la clau que crec que era aquesta setmana no l'hem aprofitat i ara ja definitivament pensem a refer la, la plantilla per la temporada que ve. I acabem amb el bàsquet tiana. Els homes que entrena Sergio Escorihuela continuen empatats al capdavant de la Lliga amb l'Argentona. Aquest cap de setmana rebrà la visita del Fontejeu de Girona, que es troba a la part mitja de la taula. Els tianencs arriben amb l'avantatge d'haver descansat la jornada anterior després de l'aplaçament del partit amb el de Adal. La victòria serà imprescindible per seguir pressionant l'Argentona en busca del liderat en solitari. De 6 a 10 del matí, Tiana primera hora. L'entrevista Aquest dimarts, 8 de març, es recordava el temporal de neu que fa un any va afectar Catalunya i el Maresme amb danys de més de 35 milions d'euros a la nostra comarca, segons un informe que va elaborar el Consell Comarcal i la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal. Ara la l'ADF del Maresme ha alertat que, malgrat la gran resposta davant les conseqüències del temporal per part de la l'ADF, Ajuntaments, Consell Comarcals i Parts Naturals, encara queda molta feina per fer, precisament per conèixer quines són les tasques que cal de fer de cara als propers mesos. Tenim a l'altre costat del telèfon el coordinador de la Federació de Gordadefes del Maresme, Oriol Bassa, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs dèiem que ahir se celebrava aquest any de la Gran Nevada que va doncs, col·lapsar tota Catalunya, concretament al Maresme hi va haver hi molta afectació i vosaltres des d'aquell mateix moment ja veu parlar dels efectes que tindria, doncs efectes de perillositat i risc d'incendis, s'ha recollit tota la fusta, tota la vegetació que havia de, de ser recollida? Però una banda, el que sí que es va fer molt ràpidament va ser, bé, bueno, ràpidament i que va tardar tres mesos, eh, va ser tota l'obertura de les pistes estratègiques i, i de les franges de protecció perimetral de les urbanitzacions. Això sí que es va executar. El que passa és que després hi havia una actuació que s'havia de fer en boscos privats i aquestes, aquestes actuacions van ser subvencionades en part pel Departament de Medi Ambient i de més de 9 milions d'euros a tot Catalunya, el que passa és que aquí al Maresme, doncs les condicions que es van posant a les subvencions van ser que no, no van permetre als propietaris forestals maresmenys de poder-s'hi acollir i aleshores doncs el que tenim avui en dia és que el, que el 70% dels boscos afectats, prop de 14.000 hectàrees, estan en molt mal estat i està ple de, de fusta morta, de branques trencades, amb el que això significa d'increment del risc d'incendi forestal, i a la vegada d'un increment molt important de la presència de plagues d'insectes que una vegada sortint d'aquesta fusta morta a la primavera i a l'estiu poden afectar arbres que estan més febles. arbres que en aquests moments estan en bon estat però que, però que estan febles, amb la qual cosa doncs, el, el problema del maresme no tan sols s'ha resol sinó que s'ha de regullat. S'ha greujat i això vol dir que, per tant, aquesta temporada, que quan comenci la temporada d'incendis, també haurem de parar més atenció i s'hauran de destinar més recursos? Sí, i justament el que es podria preveure és el contrari. L'administració, el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya pot no tan sols no augmentar sinó no reduir els recursos. I aquí és on podríem tenir problemes. Llavors el que des de les agrupacions de defensa forestals està treballant molt en aquest sentit i també des d'altres administracions, sobretot ajuntaments, però pensem que no n'hi ha prou i que s'haurà d'estar molt alerta i que depenent de la campanya que tinguem, depenent de l'estiu que tinguem, doncs les situacions de risc poden ser importants i, i, i que s'haurà d'actuar. Uh, dèiem que al llarg dels últims mesos, bé, al llarg de l'últim any s'ha fet feina, concretament doncs, a Tiana, com en d'altres municipis de la comarca del Maresme, uh, a través dels plans d'ocupació del Departament de Treball de la Generalitat, es van restaurar doncs, rieres i es van fer treballs. En... Diguéssim que això no ha servit eh, pel tot el que havia de servir i no s'ha fet el suficient en aquest sentit? No, sí, sí que s'ha fet. Però aquestes actuacions, que s'han fet sobretot sobre la, el que les pistes estratègiques dels plans de prevenció d'incendis, sobre les rieres i sobre el que les franges de protecció perimetral de les urbanitzacions, eh, són una part de la feina que s'havia de fer. I aquesta s'ha fet molt, molt bé. S'ha fet molt bé gràcies al Departament de Treball, gràcies els ajuntaments, al Consell Comarcal i a les ADFs. Però després hi havia una altra part, que era l'actuació en els boscos privats. I en aquí és on no, no hem fet la feina. El que seria municipis des de... Des de hm ti ara en els dos més afectats, eh, els més afectats seria l'eix que agafaria Vila Sabadell, Dalt eh, eh, eh i, i, i a Cabrera de Mar, i després tindriem una tercera eix que seria des de L'Engalmunt fins a Tordera. Serien els dos eixos més importants. En aquí no s'ha fet la feina. Aquí encara sineu, si aneu, a passejar per Tordera o per, per Santa Susanna o per Palafolls, encara hi han quilòmetres i quilòmetres quadrats de bosc on no s'ha actuat, on està ple d'arbres morts i on és on hi aquests problemes que estàvem indicant. Per tant, com deies, doncs has assenyalat que les subvencions potser no van arribar als afectats doncs, que es va prometre, no? perquè després de la, de la gran nevada, des de l'administració, sí que es va comentar no? que tots aquells boscos particulars, els propietaris de boscos particulars, que anessin fent feina, no? que anessin traient tots aquells arbrets caiguts i el brancatge, perquè ja els hi arribarien les subvencions i no ha estat així, no? No, no tant sols no ha estat així, sinó que les subvencions... Eh, el gran el gruix de les subvencions, prop d'un 90%, van a parar només a, a 10 agrupacions de propietaris forestals, de les quals només n'hi havia una, que era d'aquí al Maresme, i pel que podem saber, al Maresme només hi va a parar entre un 9 i un 10% de, de, de, de l'esforç econòmic que va fer l'administració, quan el, els danys causats el bosc són més d'un 20%. O sigui, de tots els danys causats de les ventades a tot Catalunya, més del 20% van ser en el Maresme, i només va venir un, un 9-10% dels recursos que s'hi van destinar. De fet, en, a, en a les dades que presenteu quan fa un any de, de la nevada, dieu que el 70% de la superfície total del Maresme mh, doncs, continua estant en mal estat. Realment és una superfície molt extensa. Sí, sí, sí perquè us feu una idea, si un camp de futbol pot ser una superfície d'una hectàrea, estem parlant de 14.000 hectàrees, per tant, 14.000 camps de futbol és una superfície molt extensa, eh, és, és molt més gran que alguns dels municipis del Maresme, per exemple, és, la de, és bastant més de la meitat del terme municipal d'Arenys damunt, vull dir que estem parlant d'una... Si, si comptéssim tota la comarca del Maresme, estem comptant que una de cada quatre hectàrees forestals en aquests moments està en mal estat per culpa de les ventades de, del 2010, o sigui que és una superfície molt extensa. Penseu que al Maresme tenim la sort de que tenim un 57% de territori forestal, això des del Baix Maresme costa d'entendre, perquè si, si mirem amunt veiem que, que la franja agrícola i la franja urbana és molt gran però en canvi municipis de l'Almaresme és totalment al revés i per tant la, la mitjana de tota la comarca és el 57% és, és, és bosc I, de, i això que dèiem no? una de cada quatre hectàrees està en mal estat i, i el que és més greu que no s'arreglarà, o sigui davant de la propera campanya estival no, no s'arreglarà i per tant eh, aquesta massa seguirà estant malament aquest any i el que ve fins que, fins que de forma natural el bosc restitueixi, però, però estem parlant d'un procés que no dura un i dos anys, dure molt més. I deies, doncs, anunciaves aquesta reducció que espereu que sigui significativa per part de les administracions, però, doncs, recordem que cada vegada que comença una campanya forestal doncs posem molt l'èmfasi en el tema de la prevenció, en el tema de que els boscos han d'estar bé abans que comenci la temporada de calor, perquè és molt perillós, i aquesta prevenció, suposo que és el que més fallarà, és el que no es podrà fer. Sí, aquí, de fet, en el que és la, la, la, la prevenció d'incendis forestals i l'extinció, i participen molts actors en el cas del Maresma, És un dels territoris que, per sort, a Catalunya hi ha més gent que està participant i més administracions. Per sort, la Diputació de Barcelona està fent un esforç important, les agrupacions de defensa forestal també, i, i Interior també la fa important. El que passa és que, que, que la reducció de recursos que encara no sabem doncs pot ser considerable i llavors el que s'ha de veure és que, eh, també depèn tota de la campanya, vull dir, podem tenir una campanya que sigui molt favorable, que hi hagin, hi hagin pluges bastant sovint i, i que les condicions de calor no siguin extremes i després això no, no es notaria, eh, aquesta reducció. Ara, si fos totalment el contrari, si tinguéssim una campanya molt, molt dura, de fet, fa dies fa pocs dies el, el conseller d'Interior, Felip Puig, que tindríem una campanya molt dura. Si fos així... Doncs sí que, sí que tindriem problemes i sí que haurien de veure com, com està actuant l'administració de la Generalitat, les, les diputacions i que són les que bàsicament estan al territori més les agrupacions de defensa forestal. De fet m'agradaria doncs, també aturar-me en aquesta tasca que, que deies no? en aquesta tasca de voluntariat i de tota la feina que s'ha estat fent al llarg dels últims mesos des de les ADFs, que jo no sé si en tots els països passa així, no? que es confia d'aquesta manera en el voluntariat i que a, es dona per fet no? que, que una part de la feina que cal fer als boscos de Catalunya, i en aquest cas els boscos del Maresme la faran les ADFs, no? No és així tot arreu, tot és al contrari, I la resta de l'Estat el, el que la gent no va a treballar al bosc no cobra diners. I en canvi a Catalunya hi ha aquesta figura de voluntariat que estem parlant en la casa del Maresme de més de 250 persones, és l'entitat ambiental més gran que hi ha a la comarca eh, eh, i en casa de Catalunya estem parlant de gairebé 15.000 persones. Estem parlant d'un moviment d'un número d'hores eh, per exemple l'any passat es van fer a tot el Maresme eh, vam estar comptant les hores que havien fet totes les ADFs de tota la comarca, fent tasques de prevenció i tasques de neteja de camins. Penseu que l'any passat van tenir, les ADFs van tenir molta més feina de, del març al juny que del juny a setembre. O sigui, vam tenir molta més feina netejant camins que no apagant focs. Això també és una sort, eh? és un avantatge, perquè no vam tenir focs. I, este, i estem parlant d'uns doncs, costos que si s'haguessin de pagar en diners, el voluntariat del Maresme pot estar costant cap a un milió d'euros d'estalvi de, de sous per, la, per les administracions. És una, cosa que, un milió, eh? sí, sí, és una cosa que a vegades no es valora prou, però que, però que de fet la setmana que ve, el dia, aquest diumenge 13 de, de març, hi ha la, la onzena trobada de, de, de voluntariat del Maresme i Vallès Oriental a Vilassada Mar, i en allà s'agruparan unes 200 persones, totes, totes formades, equipades, preparades, i uns 30 vehicles d'extinció ràpida d'incendis, que és el que tenim en el Maresme. Tenim un patrimoni que, que, que és molt important. I, i, I des de fa uns anys eh, estem treballant cols a cols amb els, amb els, amb els cossos d'extinció professionals, amb els bombers i amb els Mossos d'Esquadra. O sigui, des de fa uns 7, 8, 10 anys, eh, les agrupacions de defensa forestal, tot i ser voluntàries, són considerades com una unitat més amb els bombers i hi ha molta complicitat i molta treball en conjunt i moltes relacions, es, es fan simulacres junts, es fan tasques constantment perquè això funcioni. I això només s'adquireix, i a la banda dels voluntaris hi ha una qualitat, una qualitat de persones, una qualitat de material, d'estratègia, i, i en el Maresme estem orgullosos. Això no vol dir que amb un mal any, amb un mal any que vinguessin molts incendis, tinguessin problemes, que en tindrem, eh? Però estem més ben preparats que altres comarques de Catalunya. Bé, doncs com a mínim ens quedarem amb aquesta part de la bona notícia. La dolenta ja l'hem dit, no?, que després de tots aquests mesos que hem deixat enrere, després del temporal i del temporal de neu, doncs un 70% del bosc del Maresme està en mal estat, o com a mínim així, doncs és, són les dades no? que ens ha facilitat la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal de la Comarca i també amb el Consell Comarcal, no?, que treballeu Colza a colze. Sí, sí, hi ha una, una coordinació, en el cas del Maresme hi ha una bona coordinació entre ajuntaments i Consell Comarcal i agrupacions de defensa forestal. Molt bé, doncs Oriol Bassa, coordinador de la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Maresme, moltíssimes gràcies i que esperem que la propera temporada d'incendis doncs, que sigui que ens respecti, no? que no tingueu molta feina. Gràcies a vosaltres. Que vagi bé, bon dia. L'entrevista I fins aquí al Tiana a primera hora us han acompanyat el control tècnic Raül Heredia i Marc Auger i a la redacció Manu Moga i que us parla Marc Ostrell Ràdio Tiana serveis informatius.